Златната шапчица Имало едно време малко момиченце на име Бриджит в малко градче близо до гората Розбери. Всички я знаели като малката златна шапчица, защото носела красива златна пелеринка. Била много мила и добра. Един ден майката на малката златна шапчица приготвила разкошна ягодова торта. Тортата изглежда вкусна, мамо! Може ли да я занесем на баба? Идеята е чудесна, скъпа. хай да я разрежем и да я занесеш. Да, мамо, да, супер! Майката отрязала и грижовно опаковала парче от вкусната торта красива розова кошничка. Ето, вземи, Бриджит, пази се. Опаковала съм ти и сандвич с железа изпъд. И се върни преди залез слънце. Тогава излизат вълците. Добре, мамо! Малката златна шапчица се сбогувала със своята майка и тръгнала. По това време, навътре в гората Розбери живеело семейство вълци. Те непрекъснато излизали да плашат малките деца и да им крадат храната. Обаче ерго, най-малкият вълк в семейството никога не носел храна в къщи, защото бил много добър и любезен. Брат му все го дразнел! Ей, Ерго, пак ли ще се прибереш от дома без вечерия? Със сигурност ще си намеря нещо вкусно за вечерия. Всъщност ще донеса вкус на торта. Торта ли? Ти дори и половин филия хляб не можеш да вземеш. а да, но намериш тортата в мечтите си. Само чакай и гледай. Мога да съм лош. Мога да съм наистина лош вълка. Разбрали? Бриджит весело си вървяла през гората. Гледала как летят птичките, закачала се с катеричките и беряла красиви цветя по пътя. Докато вървяла, започнала да си тънаника. Ерго, който скитал из гората, я дочул. О, някой приближава насам, Требва бързо да се скрие. Ще си набавя вкусна храна. Ерго набързо се скрил зад едно дърво и зачакал да приближи златната шапчица. Ще я изплаша до смърт. Ерго притаил дъх и се подготвил. Щом тя го приближила, той изкочил изведнъж пред нея. Тя се сепнала. О, здравей, маниче! Загубили се? Ерго било задачен, защото малката златна шапчица изобщо не изпитвала страх. Аз съм зол. Уф! Оооо, уф. сигурно си гладен. Имам храна за теб. Бриджит извадила сандвича с желе, приготвен от майка й и отчупила парче. Вземи, приятелче. Ага. Но първо трябва да седнеш долу. Седни! Какво? Защо? Не, седни долу. Иначе няма да ти го дам. Добре. Подай лапа. Да я. Добре. Браво на теб. Ето. Ерго получил най-вкусния сандвич с желе и ето че получил и потупване с толкова голяма обич. Веднага се сгушил и започнал да ближе Бриджит. Да вървим! Бриджит и Ерго продължили да вървят в гората. Тя набрала плодове и дала от тях и на Ерго. И така станали добри приятели. Ерго бил любопитен за кошницата. Опитал се да разбере какво има в нея. О, това е парче вкусна ягодова торта, приготвена от мама! Питах дали мога да занеса от нея на баба ми, и тя каза да. И като си вървях, срещнах теб. Ерго направо изпаднал в екстаз. Та да, това била храната, която обещал на брат си. Mm -hmm. Хъм, страхувам се, че не мога да ти я дам. Тя е само за баба ми. Но ако остане нещо, ще го изядем заедно. Mm -hmm. И ще получиш своето парче, ако си добро момче. Златната шапчица погалила Ерго по главата и двамата продължили напред. И тогава в главата на Ерго се чул гласа на брат му. Ей, Ерго, пак ли ще се върнеш от дома без вечеря? Да, но намериш в мечтите си. Какво да направи? Трябваше да съм лош вълк, а не нечи любимец. Това дете не трябваше да ме харесва. Трябва да се разбеснея. Ерго продължил да се вайка, но златната шапчица не го разбрала. Той подскачал и виел наоколо, което много я озадачило. Но какво правиш? Няма да ти дам от тортата, ако подскачаш толкова. Трябва да се държиш прилично и да си послушен. Ерго се успокоил, но все още бил ядосан на себе си. Бил обещал на брат си, че ще му занесе торта за вечеря. И това бил неговия шанс. Не мога да бъда такъв. Трябва да направя нещо. Не съм куче, аз съм вълк. Вълк! О, малко Кутренце, толкова си сладичко. Сладък? Аз? О, благодаря ти! Ха -ха -ха. Изчервих се! Я, чакай малко! Ама какво правят? Стегни се, Ерго! Стегни се! И тогава Ерго се затича около златната шапчица и набързо грабна кошницата от ръцете й. Еха! Кученце, почакай! Изчакай ме! Бриджит тръгнала да го гони, но Ерго прескачал през гъстите храсти и големите корени на дърветата. «Върни ми кошницата!» Бриджит не могла да тича с бързината на вълка. Тя се спънала и паднала. Ау! Бедната Бриджит надтъртила коляното си и не можела да стане. Била ранена и безпомощна. И заплакала. <съща> Дори отдалеч Ерго чувал плачът на Бриджит. «Бягай, Ерго!» <сък> Това е твоя шанс Докажи на брат си, че е греши. Ха! греши <сък> Сигурно се ударила Май трябваше да видя Но не, трябва да занеса тортата на брат ми <сък> Добре, добре Не мисля, че мога да бъде лош Трябва да се върна обратно Наистина се тревожа Ерго хукнал обратно към Бриджит. Тя седяла на земята и плачела от болка. Ерго видял ранения и крак и се почувствал много виновен. Оставил кошницата до нея и седнал. Бил толкова разстроен, че и той не успял да сдържи сълзите си. И се разплакал. Аз съм толкова лош вълк. Нараних горката златна шапчица беше толкова мила. <съл finish> Като видяла как плаче Ерго, Бриджит веднага го прегърнала. О, кученцето ми! За мен ли плачеш? Не се тревожи. Аз съм силно момиче. Всичко е наред. Знам, че само си играеше. Толкова си добричко! Ерго се чувствал виновен и близнал <сълт� <manière> <сълт�> <в> златната шапчица. Аха! Спри! Бриджитир го отново тръгнали заедно. Скоро стигнали до къщата на баба й. О, здравей, скъпа Бридж. О, довела си вълка у дома! Не, бабо, донесох ти торта. А това кученце е новият ми приятел. Бабата останала стъписана, като видяла как внучката и спокойно влиза в къщата с вълка. Тук, мен, кученце! М -м -м. Седнали на масата в трапезарията и бабата била ужасена до смърт, като видяла Вълка. Отрязала по парча от тортата. Едно за нея, едно за златната шапчица и... Едно за Вълка! Вкусно, вкусно! Бабата, малката златна шапчица и Ерго започнали да яда. Не се ли страхуваш от вълка? От кученцето ли? Не. Ръцете му са толкова космати. За да ме прегреща по-добре. И носът му е голям. За да надушва по-добре плодовете в гората. И зъбите му са толкова големи. За да може да те изяде. За да ме изяде? О, не, бабо. Той яде сандвич с желе и обича торти. Той е десертояден. Какво? Десертояден. Яде <сък> само десерти. Откъде научи това? Чета много, бабо. Бриджит продължила да се храни, както и нейното малко вълче Ерго, което съвсем объркало баба и След известно време, двамата... Решели да си тръгнат. Довиждане, Бриджит! Довиждане, Вълчо! Довиждане, бабо! Кажи довиждане, кученце! Трябва да тръгнем сега, преди залез слънце. Мама ми каза, че Вълците излизат през нощта. Ерго си мисля, околко хубав е изминалият ден в компанията на чудесната златна шапчица но после отново се натъжил, защото не бил взел парче от тортата за своя брат. Добре, кученце. Сега трябва да се прибера у дома. Извинявай, но не мога да те взема с мен. Майка ми не харесва, любимци. Но пак ще се видим. Със сигурност. <гум> О, почакай! И от кошницата Бриджит извадила голямо парче ягодова торта. Ето, вземи! Както ти обещах. Ти беше послушен и аз ти запазих малко от ягодовата торта. Вземи я за вечеря. Знам, че я харесваш. Златната шапчица прегърнала топло Ерго. Пази се, малко кученце. Довиждане! Бриджит и Ерго се разделили и поели към дома. Златната шапчица се прибрала вкъщи и разказала на майка си за своето приключение, докато тя превързвала раната й. «Но в гората няма никакви кученца!» «Но, мамо, това беше кученце! Ти просто не ми вярваш!» Ерго се върнал у дома и изненадал брат си с парчето торта. «Но как е възможно?» Аз просто бях себе си. Давай! Има много! <сък> Ерго бе доволен, че се сприятелил с златната шапчица. Научил, че не трябва да се преструваш на това, което не си. Останал си мил и благороден към всички, които минавали през гората. И винаги го гощавали с вкусна храна.